Fiul meu a împlinit astăzi 27 de ani. Stă de opt ani în Japonia. Are în el ceva luminos, ceva extrem de înalt și de pur, care îl scoate din matca previzibilă a umanului și care îți dă încrederea că de oriunde ar porni, fie și din cel mai obscur unghi al vieții, va termina prin a ajunge în centrul ei. Foarte mulți oameni sunt dăruiți cu câte ceva. Unul cu o voce bună, altul cu minte pentru matematici, altul cu aptitudini pentru sport. Ștefan sau Matei sau fripi, cu porecla lui de copil a primit darul căutării și găsirii de unul singur. Eu, care am fost însoțit, dus de mână sau care am ajuns la mine extrem de târziu, știu bine ce miracol este să-ți pui singur întrebările juste, să intri în viață cu toate mirările lumii și apoi să te așezi din miile de orbite posibile pe aceea care-ți convine, care devine a ta. Pe semne că cea mai mare isprava cuiva este să-și dea un destin. Când vorbesc în cazul lui de darul căutării și găsirii, am în vedere tocmai această vocație a destinului. Este ceva tulburător în indivizii care intră în viață semănând cu coarda bine întinsă a unui instrument. Potențialul lor de vibrație este de la bun început enorm. Mai rămâne problema forței care să-i facă să vibreze. Când ei intră în vibrație, pornind tot de la ei înșiși, când forța aceasta este internă și ea se declanșează în fața provocărilor venite din afară, sunetul care rezultă li se datorează în întregime și viața lor este muzica pe care singuri au compus-o. Fiul meu a trăit în această singurătate a vibrației proprii. A plecat în lume fără niciun bagaj, doar cu mintea și cu sufletul lui. Tot ce-i putusem trece până la 18 ani era o anumită tehnică a învățării, reținerea esențialului într-o formă logică cu ajutorul schemei și al fișei. Știam de asemenea că trebuie să-i cultiv încrederea în el și că metoda cea mai eficace era să-i spun la nesfârșit, cât de des cu putință, două lucruri, că este inteligent și că-l iubesc, că-l iubesc mai mult ca orice pe lume, că aș putea oricând să mor pentru el. Aceste vorbe nu aveau alt suport decât căldura și încredințarea glasului meu și, în plus, ritualul de ninaintea culcării atunci când stătea la mine și când mă striga de îndată ce se afla în pat și stingea lumina. Tata. Vină, auzeam din camera de alături. Mă duceam, mă așezam pe marginea patului și îmi lua mâna. Mi-o strângea tare, în reprize, ca într-un joc între băieți care și încearcă forța. De sub demonstrația ludică de bărbăție, răzbătea, pudică, sfioasă, travestită, o fără de margine nevoie de iubire. Atunci îi descoperam splendoarea, sufletul șovăitor ca pașii speriații ai unei balerine, ființa învoaltă care se deschidea într-un evantai de întrebări uimite, toate adresate mie, izvorită din credința că eu știu totul, că sunt instanța care s-au cuibărit răspunsurile la toate întrebările lumii. Mă descurcam cum puteam, uneori cu sentimentul că sunt un impostor de anvergură. Știam totuși că e prea devreme pentru a-i deconspira neștiința mea. Era în ceasul când avea nevoie să mă vadă așa, nespus de puternic, de bun și de învățat. Știam că în asemenea momente trebuie să pătrund în ființa lui ca un model care trebuie urmat și cu care cândva se va lua la trântă pe cea mai înaltă treaptă a vieții pentru a-și cuceri prin trupul celui învins și lungit la pământ propriul său eu. Jocul pentru mine era sublim. numai eu știam Miza enormă care se ascundea în spatele nevinovatei strângeri de mână. Numai eu știam că în încercarea aceea copilărească, cu iz de ritual, de a-mi zdrobi degetele, printr-un efort reiterat de măsurarea forței, marcată de încleștarea dinților și închiderea ochilor, trebuie descifrat zvonul tuturor încercărilor lui viitoare, de fapt al celeilalte încleștări, la capătul căreia avea să supună sau să fie supus. Eu știam, eu știam că mă aflu la izvoarele sufletului lui și că de fapt în marea poveste a vieții începuse saga cuceririi libertății lui viitoare. Faptul că drumul acesta trecea prin mine, ca tata lui, că eram o etapă necesară în împlinirea acestei cuceriri, mă umplea de o bucurie nespusă și îmbogățea sensul iubirii de care eram capabil cu o componentă de sacrificiu, pe care nu o cunoscusem până atunci și care devenea, dintr-o dată, orizontul neclar al iubirii înseși. Rare ori cred paternitatea a îmbrăcat, precum în cazul meu, forma unei epure. Cu deplină îndreptățire, aș putea de aceea să mă întreb dacă fiul meu a avut sau nu un tată. În sensul obișnuit, nu a avut. Ne-am întâlnit la un moment dat al vieților noastre, nespus de stingheri unul în fața celuilalt, având datoria oarecum împreună să înfilipăm o relație care, dincolo de solemnitatea ei declarată, nu se sprijinea decât pe propriul ei vid. Tregeam după noi simpla noastră etichetă, el de fiu, eu de tată, dar etapele necesare prin care trece relația dintre un tată și un fiu, nu le consumaserăm. Nu l-am îmbăiat când avea câteva luni, și nu l-am ridicat în brațe, ud pentru a-l depune pe prosopul care l-aștepta pe pat și cu care urma să-l frec bine pe cap, pentru a-i usca părul aburind. Nu i-am cunoscut râsul acela de prung fericit, culcat pe spate, care bate aerul cu picioarele și întinde mâinile pentru a atinge chipul bărbatului a deasupra lui. Nu l-am ajutat nici să facă primii pași, ținându-l de mână și însoțindu-i emoția verticalității, cea mai mare pe semne a vieții noastre și atât de bine împachetată în uitare. Nici nu m-am jucat cu el, așezați amândoi pe covor, în mijlocul unui ocean de jucării. Nu i-am vegheat borile copilării, nu m-am topit de durere și iubire, asistându-i iernile fierbințeala trupului febril pe care numai un copil o poate trăi cu patetismul începutului, ca un memento al epuizării finale. Pentru că numai în mai frăgezimea unui obraz de copil, febra se vădește în toată puritatea ei. Numai pe buzele unui copil bolnav, murmurul și delirul își păstrează prestigiul intact. Numai în ochii rătăciți a unui copil, neajutorarea este infinită și suferința completă, uimită și nesența ei de neînțeles. Toate aceste lucruri, le-am trăit proiectiv, ducându-le dorul, crestat de lipsa lor până în străfundul sufletului, căutând să le compensez mai târziu și mutându-le din prea lunga frustrare într-un registru aproape matern. Eram la Heidelberg în 1983, ca bursier al fundației Humboldt, când îl am plinit nouă ani. Aveam speranța vagă că ar fi putut veni pentru o lună-două să stea cu mine, în paradisul acela pe care îl locuiam cu termen și asemenea unui intrus. Ar fi fost pentru prima oară când aș fi stat cu el zi de zi și, așa credeam cel puțin, când aș fi putut recupera timpul nostru pierdut. Acum aș fi avut, în sfârșit, ocazia să-i arăt cine sunt și să-i fac dovada că, în ciuda restriștilor nesemnificative ale unui destin care ne ținuse departe unul de altul, eu eram un tată minunat și cu drepturi de pline, care, iată, se întrupa în cele din urmă, descinzând direct din cerul transcendental al unei paternități neștirbite, dintr-o relație care ne preceda și care exista cu mult înainte ca noi să ne aflăm unul în fața altuia. Dar cum urma să arate un astfel de tată care ani de zile fusese relegat în idealitatea lui suspectă și impenetrabilă? Aceasta era întrebarea care nu-mi dădea pace. Tocmai pentru că până atunci nimic nu apucase se înfiripe de la sine, puteam fi dintr-o dată, oricum. Mă în fiecare zi cu o altă imagine de mine, compunându-mă și recompunându-mă la nesfârșit în ipostazea mea de părinte. Când andru și cald, podidit de o iubire care nu-și atinsese până atunci niciodată obiectul, când sever cu măsură, demn chiar și în slăbiciune, lăsând să înțeleagă că afecțiunea mea stă la pândă, dar că nu se poate manifesta decât cu temei și momente privilegiate. Intuiam oricum că nu pe o cale discursivă urma să-mi dobândesc un chip, un scurt speech de întâmpinare care ar fi pus lucrurile la punct, o explicație ca între bărbați era o pură utopie. Eram perfect conștient că la cei nouă ani ai lui trebuia să-mi cucerez copilul purtându-mă pur și simplu. Și așa cum orice îndrăgostit recurge pentru captația inițială la flori, eu am recurs în imaginarul întâlnirii mele cu el la jucării. În Darmstetterhof, în galeria luxoasă care străjuia Hauptstraße, în partea dinspre Bismarck Place se afla un superb magazin de jucării, care se desfășura pe trei etaje, intitulat Karagios Knoblauch, Usturoi. Vitrina era populată de o faună de pluș, reni stranii în mărime naturală, cu burțile bej și cu coarnele și copitele din catifea neagră, maimuțe cu coada verde și cu ochi mari de sticlă, ursuleți panda. Presărate printre aceste personaje de sorgintă Walt Disneyană, menite să suscite un soi de adamism etern și nevinovat al copilării, se aflau tot felul de jucării complicate, în pas cu navele interplanetare, cu fanteziile spațiale, cu imaginarul filmelor fantastice americane, de la E.T. la războiul stelelor. Așteptând un fiul, mă duceam în fiecare zi, în fața rafturilor cu jucării, și compuneam de fiecare dată meniul ludic. mi imaginam pe Flipi lângă mine și-l invitam dezinvolt să-și aleagă orice își dorește, să nu aibă opreliști orice își dorește. Rețeaua aceasta, Merklin, de cale ferată, electrică, bineînțeles, care putea fi apoi extinsă și complicată oricât, cu semafoare, gări, macazuri multiple, vagoane de diferite tipuri, depouri, și depozite de mărfuri? Nici o problemă. Puteam veni apoi zilnic să mai adăugăm câte ceva? Sau poate mașinile de curse cu telecomandă? Această superbă era, de exemplu? Sau sutele și sutele de modele de Lego, cu posibilitatea pe care ți-o dădeau, glănțuite și finisate fără cusuri, de a avea în față, prin simpla asamblare a unor piese care se revărsau dintr-o punguță de plastic, când o benzinărie modernă, când un tank, când un helicopter, când un cavaler medieval cu platoșa albastră, mănuș roșii și lance galbenă, așezat pe un cal înveșmântat în argintiu. Toate jucăriile lumii nu erau de ajuns pentru a-mi cuceri fiul și aș fi dat orice ca să-i pot cumpăra astfel, eliberându-mă de cea mai tenace angoasă a vieții mele, iubirea râvnită de atâta amar de vreme. Bineînțeles că lucrurile nu s-au petrecut așa. În nicio iubire partenerii nu își ajută propria lor ieșire în întâmpinare. Ceea ce se livrează în cele din urmă este chiar ființa celor care intră în joc. Și pentru că riscul de a te pierde este astfel prea mare, orice iubire începe sub semnul pândei și al circumspecției. Cu cât mai mare este fragilitatea cuiva, cu atât mai mare va fi și precauția lui și cu atât mai crâncenă și de neclintit severitatea pe care o va arbora în fața avansurilor celuilalt. Pe de altă parte, orice tehnică a este bună pentru a face ca prețul iubirii să crească. Cedarea, recunoașterea și dăruirea necondiționată sunt precedate de înfruntări subtile de obstacole ingenios construite, de refuzuri, exasperări și pierderi trecătoare ale speranței. Așadar, fiul meu a sosit în cele din urmă. Distant, precaut, mefient, m-am grăbit să-l duc la Knoblauch. În fața valurilor de jucării, a rezistat arborând o indiferență mândră și concesivă. A acceptat într-un târziu și mai mult ca să facă plăcere care era? Apoi, câteva cutii de Lego, apoi, trenulețul. Mă dădusem oricum de gol, vorbeam prea mult și dorința mea vădită de a-l capta l-a pus în gardă. A început să-mi trimită sistematic săgețile refuzului lui. Orice sugestie venită din partea mea era întâmpinată cu nu morocănos. Mi-am propus să-i dau lovitura de grație. L-am luat în preajma Crăciunului la Paris. Bulevardul Osman, în special porțiunea marilor magazine, cu printem și cu galeriile la în ale căror vitrine sunt montate iarna, păpuși mobile, scena lui sus strona în mijloc, cu animalele care aplecau capetele pe rând pentru a încălzi trupul copilului din iesle, magii care se închinau, îngenunchiați la o distanță respectoasă, Lumina dozată misterios în întreaga vitrină ar fi făcut ca orice copil să rămână cu gura căscată și să nu mai poată se desprindă de acolo minute și minute în șir. La rugămințile mele repetate, epuizate curând și înlocuite de un glas exasperat și devenit poruncitor, fiul meu a ridicat ochii o clipă spre vitrine și apoi a pus din nou nasul în pământ. Duelul lui cu mine era mai important decât toate jucăriile și feriile lumii. Cu un instinct sigur îmi simțise nerăbdarea și în fiecare gest al meu putea citi graba recuperării. Acum aflase că, intrând pe terenul iubirii mele vinovate, mă putea hărțui în voie și că-și poate lua revanșa pentru absența mea din viața lui. Și el așteptase, altfel și fără să știe, clipa aceasta. Credeai că e atât de ușor? Părea să-mi spună. Vrei să câștigi în două luni ce ai pierdut în nouă ani? O, oh, mai ai un drum atât de lung până la inima mea. La fel ca la vitrinele de la Prenton, a reacționat și în fața lumii de basp care i s-a deschis la picioare când a ajuns în Champs-Élysées, străjuit de ambele părți de brazi uriași, pudrați cu alb și sufocat de ghirlande și lumini. A aruncat o privire piezișe, pe subsprâncene, a mâârit și a declarat că nu e tentat să treacă pragul acestei lumi. Am făcut cale întoarsă. Apoi ne-am despărțit din nou. El a revenit în România, eu am rămas încă un an în Germania. Sejurul din Heidelberg nu schimbase mare lucru între noi. Când am ajuns în pubertatea lui... Să stăm mai mult unul cu altul și unul în fața altuia, relația noastră continua să fie marcată de sfiala adunată între timp între noi. Nu ne prea cunoșteam și niciunul nu știa cum să intre în rolul lui, el în cel de fiu, eu în cel de tată. De data asta am încercat să-l cucerez gătindu-i. Cred că am avut un oarecare succes cu sufleurile cu sos de roșii și cu prăjiturile cu vișine. Când mă ruga să-i le fac, mă învăluia bucuria aceea simplă pe care o cunosc toate mamele și bunicile de pe lume atunci când își răsfață copiii și nepoții, pregătindu-le lucruri bune. Toate, în felul acesta, își construiesc în mod inconștient, în jurul unei budinci sau al unei plăcinte, capitalul lor de nemurire, pentru că toate rămân în amintirea cuiva prin procurarea fericirii la îndemână, care este mâncarea. Bănuiesc că, la rândul meu, mi-am interiorizat, în primă instanță, o strategie maternă menită, pe de o parte, să compenseze sincopele de parcurs ale tatălui, capabilă, de altă parte, să-mi asigure o posteritate prin excitarea memorii gastronomice. Lucru perfect firesc, de vreme ce nu știam dacă mai urma să joc vreun alt rol în viața fiului meu. Cred că, în adolescența lui, am intrat mai întâi în chip de bucătar. Apoi a început să mă descopere, așa cum au descoperit până la urmă toți oamenii care au ajuns să țină la mine, prin gesturi de a doua instanță. Cred de asemenea că treptat a reușit să mă situeze social și să înțeleagă, poate și prin reflexul imaginii mele în ochii celorlalți, cu ce anume mă îndeletnicesc. Când a plecat în Japonia, Purta în el imaginea unui tată oricând la îndemână, căruia îi se putea destăinui oricând, și cu care nu reușise să puizeze resursele lui de uimire. Și mai era ceva. Mă așezase în el în cel mai înalt loc la care poate aspira un părinte. Devenisem cineva față de care trebuia să faci dovada devenirii tale. Voin să-și dovedească lui de ce este capabil, voi în același timp să mi-o dovedească mie. Mă iubea, fiindcă voia să fiu mândru de el, ceea ce însemna totodată că mă recunoștea ca tată.